Скоріше розберемося, щодо чого. Я сьогодні тебе підстрахую, спостерігатиму за вашим побаченням. А ти сама що сьогодні робила? – поцікавилася Оля. Та підбори стерла, намагаючись дізнатися про нашу Марину якнайбільше. Ну і як? – проциділа Ольга. Що надибала? – Наша Мариночка ліміта безпритульна. Приїхала до Києва вчитися з маленького містечка в Донбасі, яким чином вступила до автодорожнього інституту. На першому чи другому курсі у неї померла мати, відтоді вона кругла сирота, бо батько загинув багато років тому. Нарешті наївшись, Жанна закурила. На п'ятому курсі завагітніла і навіть збиралася заміж, але там щось сталося з нареченим, чи помер, чи втік, Ніхто до пуття не знає. Живе на Соломінці, ще з інститутських часів наймає кімнату в якоїсь самотній бабці. А особисте життя. Як удалося з'ясувати, після народження дитини, вона не мала серйозних зв'язків. Вечерами здивівшого сидить удома з сином. Жанна скептично вигнула брови. Це мене, відверто кажучи, особливо дивує. Що барменша що і така чорниця? Та всі один голос твердять, що так воно і є, а той бармен з ковбою, здається, з задоволенням залив би її багном, якби за нею хоч щось було. Тепер, коли ми знаємо, що Марина постушка – Випадкова людина все починає розкручуватися само собою. Фотографія з нею реально існувала, отже Катерина нам не збрехала, а ось Славко наплів бозне чого. Явно намагаючись перевести стрілки на безвинну Марину і заплутати наше слідство. Жена явно хизувалася своєю кмітливістю. Постає питання, навіщо йому це потрібно? і на язик проситься одна єдина відповідь. Тобто ти, моя мила, скоріш за все, нічим не ризикуєш, зустрічаючись із Максом, і підстраховувати я тебе збираюсь просто так. То який сенс мені взагалі зустрічатися з цим Максом, обурилась Оля? На щось він там-то згодиться». Ми з тобою тепер залишилися без чоловічої підтримки. А для того, щоб відібрати бабки в убивці, нам може знадобитися груба сила. Крім того, ніхто з нього підозри не знімав, тобто ти не розслаблюйся, підбадьорила Жанна, і давай обговоримо, що ти мусиш сьогодні випитати у нашого красені. Налівобережно Оля прибула майже вчасно і тільки тут згадала, що не домовилася з Максом про чітке місце зустрічі. Глянучи власну дурість, вона раптом наштовхнулася на чималий оберемок ірисів, який обізвався Максовим голосом. Сподіваюся, ви любите іриси Олю? Не хотілося впадати в банальність з трояндами і таким іншим. А ось подарувати вам квіти кортіли шалено. Від нашої першої зустрічі мені різала очі ця несумісність. Ви така ніжна, витончена, і раптом убивство, погрози, розборки справжнього чоловіка такі речі завжди прикро вражають. А ви, либонь, той самий справжній чоловік? глузливо спитала Ольга. Принаймні, намагаюся ним бути. І давайте, Оленько, перейдемо на ти, якщо вони заперечують. Це зближує, налаштовує на щиру розмову. Спонтиличина таким початком Оля рушила за Максом до червоної дев'ятки. Виправте мене, коли я помиляюся, але поки, що все дуже нагадує побачення. «А хіба ти маєш щось проти побачення?» – хитро примружився Макс. «Уявити собі не міг, що в'ясика така вродлива дружина. Мені, Олю, ти чомусь уявлялася страшною якатом на війна. Вибач за відвертість, а ти справжня чоловіча мрія. Ким того відразу видно, що особлива?